Këto janë pjesët bëtë mira të javës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënë në të prente, nga ora 7 dhe i në dhe. This is Klub FM. Hello, hello, mirë mëngjesi, mësikin e ardhur në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjesit, gjithve, jure, në të fillim jave sa në të kërëdet në barë. A dere, kusht do hajë, donëtës. Kush do? Ha. Tanin, Taninish i Lori, i dhe i ulitur. Lori nuk i hahet më shumë thot. Lori nuk i ka sineps më shumë. Po, nuk i ka sineps. Kjo që i ham, do i hamun me Altinin. Lori, Lori, plus Lori than nuk më ha atë gjë. Dgjoni, do t'i javim ne ty Lori, do t'i javim ne ty Lori. Faleminderit njerëzve tek Donut House. Donut House, kryeshëhët e Kuvendit. Kjo, kjo furrë e pjekës së këtyre ë gjërave të mira gjorave <laughs> mira amb qytrave tipike amerikane me shrafjalë. Ëh mm -hmm. uh, dhe janë tek tek rruga barikadave, siç na shkruan që janë dhe tek rruga Muhamet Gjollesha. Edi ku janë Muhamet Gjollesha? Mm -hmm. Un kam um shtëpinë aty afër, shtëpinë e prindërve, dhe unë e di, janë ëh um, mu situash përball me Shkalesh? me jo. Ëh uh, kush ku fillon mysymshyri? Po. Ësh janë është forma e tës atje, uh -huh. Muhamet Gjollesha dhe mysymshyri, mu atje, po tek Muhamet Gjollesha. Do oh. të okay, them që është atje. Dretë mësumë, duke sbritur mësumë shurin, e gjenë, pasaj e gjenë për balë, atje, pa Kjo është tegajë rrugë, pasaj tjetëra është tegë rrugë e barrikatës, si pëthonë On e kanë cilë të gjithë, kështu që unë për ju shërbejt Po, e njësim nga Lore, gjithës e E keme rakë ijerë E keme rakë, Lore, e jam shumë e me rakë Do të ndimoj Po, mund të mundimosh? Po, o sotë të mira që Oke, janë të mira, ka lojeve në Kur vi deri këtu. Je ri unë dua me atë çokoladën e Bardit. Le ti zgjidhim vetë ashtu. Jepja me gjithë kuti. Ose po, kjo do ishte perfekt. Hm, mm, si, dorona si, ta. Ti zgjidh vetë. Megjithëse faren juofsheni të interesuar 069 76 07 006 është numri. Mm. Dhe në për 15 minuta janë tek dera e shtëpisë tuaj. Dhe për 15 minuta të tëra janë brenda në Barg. Dhe në fakt, në fakt për këtu tek ne as 13 minuta, as 10 minuta. Erdhën shpejt. Po. Në kështë faqdoash me Lori Lori hungry të gjitha, e bëjo të gjitha me Lori Po për gati dhe anagramë ndërko E ranë të nësuri, qëponë e pasht Ja, plasë i lukta këto Bëtëa vetëm unë emision, mjën gjesi, si eni Këtë këtë këtë dhe këtë dhe këtë këtë, kam unë Sa pojë nëziva syrin Lori të? Se ma morit i më Nuk e ti, pësim le mua, përmë në fërë 10 sop që ti Pes, sop, wow. deri, ah. Jiri, thash, duat duat ha që të mua 10 sop, falim deri Wow Këti have të mua Rërë <gjrë> dhe e punë Jiri, unë nuk të thashtë duat të plasë Duat të haë U, falim okay, deri Oke, ke mundës oh, mm. i zgjedhjesh? No, falim deri Përdo, përdo, përdo, përdo, përdo, përdo, përdo, përdo, përdo, përdo, përdo, përdo, përdo, përdo, përdo, përdo, përdo, pë Po po bën një gabim. Çfarë po humtiri? Mund ta ndërgoj Iren një lajm nga nga Abdul. Jo se kemi mendje. Ju nuk e keni mendin, kështu që nuk kanë çfarë të thëngojnë. Ju nuk e duajse të të mira. Kam hallse nuk do të sfidoj dot këtë. Kënaistin duaj në të ngrën. Amë jem. Atere, qëfar për më bëndë e mua për shtypja, ndërkoj ba. që isha ullur pak më parë këtu mm -hmm. Historia e një gruaje ja? me mm -hmm. uh, jeton në Londër Njerit për ishkën gojë Londër Jo, jo ja. mm -hmm. uh, Javën e Kaluar ka bërë plot një qindë e shtatë vjetës Se këtë i dhecë po nëmi <laughs> <laughs> wow. Ja të thash që se këndi mundi, kështu shohë nuk po e thamë Unë nëm dhe më dhe kjojnë Unë në qindë e shtatë vjetës, jo, jo, tërfara. si e ja bërim? <laughs> Ka bërë një 107 vjetë që ka emrin Muriel Fomberg dhe ka zbuluar për një 107 vitorin e saj të lindjes Se cili është sekreti i saj i e gjatsis Dhe mua më dukë shumë e cudishme sepse Muriel ka vese të këshia të pakën ka 90 vjetë që pi cigara oh. Por përveç kësaj konsumon gjdo javë nga një shishe whisky Të më thonë gjdo javë ajo e than shishe në whisky kjo, Me gjitha të, të po mm. Për ditë lindjen e sajtë tret, mm -hmm. jo e të 103, ajo ka marë një vendim. Një grua që pijë shumë duhanë dhe Edhe shumë whisky. Shumë, shumë whisky. Mes tomat të forë. E dhe 107, por... Ka hequr dor nga një ves i saj që është cigaria në moshën 170 vjeçare. Megjithëse asnjëherë bon. <laughs> nuk. A doktorri, e disa ajo zgjat edhe vetën. Dhe ajo sot pasi si un kam lënë cigaren, kam uh, jetuar edhe 4 vite të tëra. Kështu që Luiskin nuk e lë doktorra. Jo, është gjallë Altini. Uh. Madje ka lindur 3 fëmijë, ka 5 nipër 12. Në moshën 170 vjeçare lindni 3 fëmijë, ja, i imagjinoj. Ja tetës po them, tani mos e exagerojë kështu. 12 stërnipër dhe 3 stër stërnipër. Madje për lëndinë e cigares ka qenë nusja e djalit të saj, që është 81 vjeç, e ka thonë: "O mamma, eksagjero me këtë cigare." Topakta merr një vendim A, me të, të lënga. Në rregull, nusja e djalit. Nusja e djalit. Faleminderit. Djalit duhet të ishte 90 vjeç. 81 vjeç. Ku mbaron te Donald, mund të bëjmë monogram? Po. Unë unë mendoj që ata nuk e kanë mundin fare as të anagrama. Ra ra ra. Anagrama Në klubin e mingjesit Ate raolta, për që farë luajmë? Anagrama është për ierin, për dy donut Apo së ngelonë Për një donut s'kam, për or... Për që do luajmë? Për një orë nga premium watches Ok Për një jat. orë nga premium watches Mi që të anë shurë, anagrama është Majpë Tuma Fisher E di që ka të qume s'bet Po jam lutë rojës kam, kam javë që lutëm për uh... Për uh, më kështë gjërë është dhe për nuk më... Për la pustilë. Majpë, Tuma Fisher. Ishtë mbyllë të gjithë dushanët që kanë la pustilë. E, gjithë ishtë mbyllë të gjithë. Ira bomba la pustilëve. Ska, për gjërat që të kërkojën ty. Bomba. Majpë, Tuma Fisher. Wow. Majpë, Tuma Fisher. Fisher. Fisher. Mhm. Mm Jepiri. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Nuk nuk e kam iden. Hamiri. Ça kemi holla? Vazhdo si je jo aty. Mosu merr me mua. Whiskey Gator. Shumë i gjatë. Në fjalorin e gjus shqipe. Hava fjalorin. Mhm. Mm Vejjeta këtë fjalë. Majp Maipo, MA, J, P, A. Mhm. Pasaj Tuma. Pasaj Fisher. Fisherin. Mhm. Më duhet mapa është pak e gjatë kjo. Është pak e gjatë. Mirë ngjeshun. Ku janë gjatë tanëri, janë më të leta pak më shumë. Bravo Lori, i jerdhën i det të këtit. Maipo Tuma Fisher. Sa e kam gjatë? Është nga sheqeri tani filloj të punojm po. Po pra. Maj pëtuma Fisher E shpëtuam dhe të rurin e loret më në përmës Në prishet punkët janë a grama se të dikem të dytuar 06 djetë në njëzet shtadjet 222 06 djetë në njëzet shtadjet 222 Maj pëtuma Fisher Jero? Ja, për momentin Ah, Jero Tari rara Tari rara Tari rara Tari rara Yes! Two! Two! Lipa! Donuts! Two Lipa! And again, and again, and again! Two music! Radio in Club FM, Knolly! I see the moon, I see the moon, I see the moon Oh, when you're looking at the sun Not a fool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 më siguri ardhun klubi ne jeni edhe me klubi femrë 104 edhe në ekranin e klub të Vosun jam blendi këtu me Jerin Mirgjesi Faleminderit mjës, Altin Mirgjesi Mirgjesi Olta Rekha Mirgjesi kemi edhe Lorin, Lorin Terezin Mirgjesi Tani më i ngopur më i dashur më mirë jam po, më së drejtën Neshe <laughs> donuts terdon donuts Tani noi lënd fotot Tani çfarë donëngj tjetër fol ço <laughs> jo, jo. ja ja noi lënd fotot You have time tashit You have ja famë të falin junaf në radio Gju naft Paktën të kisha të gju naft Ose më ka të qarëm Ose së qarëm do të Gju naft me u qajt Gju naft me u qajt Nuk qajnë a do të Për gjithës e si, panim idejt Donut House Në qëtjetër për nëse do Nuk për mendoja për lënqe Po për fanë Në i masaj Në në në në në në në në në në Këtë në orat dret në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Ora 3. Do ishte do ishte interesante mm -hmm. që Orën e pardonas. Po, shi... Orën e dytë lëng, po, në po. tretë masazh. Donuts lëng masazh. Nuk shkon? Jo, um, mendoj më mirë të zgjonte Donuts masazh lëng. Okej. Okay. <laughs> Unë jam dakord me Blendin. Jo, jo, lëng më mm vjen -hmm. më pas ose zakonisht. Ti tash e ush. Ti siç e shkilir. A dhe lëngu pas mund ta ai dash? Pas vëkasesh në trupin tënd të masazhuar. <laughs> Eu keni shumë ide tani, nuk. Ne no, o... s'kemë ide ne. Tavolina ato... jo ja, në ekipe të mëdha këtu. Po, po. Mund ta bëni masazhin më këtu. Live, nuk do të ta kam pyet tavolinën. Kush kompjuterin e pengojnë? Lori. Jo laptopin, shikon. Ti shikon vetëm pengesa Lori. Po ta bëj me Lori. Ti shikosh mund të cilori, jo pengesa. I marr kompjuterin atë i flakim. Vengoi kompjuterin e tot. Nuk vengoi Lori, jo, edhe ato janë. Bazë Filipinase do të na ndihmoin me flakin e kompjuter. Si janë atë majista vetë. <laughs> Mh? Hmm? Jo, jo, po them, nuk kanë na zdu shumë vëndën. Jo ti s'dua më të shtrimë më lart. Mëndova diçka që nuk mund ta thoja gjithë. Doja ta mbuloja edhe nga ato. Sa do të mbulosh? Falori, merr një gazetë mbaje në prerë. Ja te misionit, urdëro. E ke. Ngaunse do të thyn punë. Donjëherë duhet. Ë, kemi një sot për çumur tani në Club e Femrë 104, në moment i mëshdashur kur dëgjojmë një z, një personazhi tjetër Altini e transformon. Edhe ne përpiqemi ta zbulojmë jepi. Kjo çeverisë dy vjeçare do të kishte ndoshta më pakta probleme nëse do të kishte një oponent të brondhshëm të vetëm. E kam gjetur. Bravo. Unë kandidator, thjesht po nuk po shprehem. A mos e kam gjetur? Riri, tararara. Tararara. A dini nuk nuk pranohet fare. Nuk pranohet fare. Jo, nuk e bërra shumë të vështirë. Ja, mirë është, regu. Jo, unë e gjitha, për mendoj që nuk këthejmë që është e letë. Nuk këthejmë që është e letë. E digojme dhe njëherë? Munde dhe vështirë ma ati. Pa tjetë. Falim derit. Kjo që verësje dy vjeqare do t'i kishte ndofta më të pak ta problemet nëse do t'kishte një oponens të brëndë që më të vetëm. 0-6-9-27-12-2-2-2-3 Bam, bam, bam, bam Okay Now there oh. Yeppy, Orta, give me a few to us Boom Yeppi, Orta Well, it's going to roar Televisor in the desert Televisor in the desert Bravo Në mirëdit. Po po. Unë ndoja ndaj rezistentave. Figurë shpër, sa shkon mendja me tek diçka. Çe mund të ngrahoj, se është periudha. Pikërisht. Në mirëdit komisariati është ndej, është djegur sepse televizori është ndezur. Edhe shumbja elektrike pranë televizorit kanë bërë këtë. I baron numerin Enrikoz dhe fiton dy bileta për në Simet. Marë flagë gjithë komisari. Enriko. Dërgo në Agra, mish danjur është Majp Tuma Fisher, Majp, Majp Tuma. Fischer. The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows, this is Club FM. Oh, hello. Do you want to play? Of course. Yes, of course. Of <laughs> course. Ora është ndërtej so 22 minuta në rrugën e krye të ngjeshjes në klub e Fe 104 dhe në ekranin mm -hmm. e klubit të vës, jurojë një ditë sa më të bukur datë mbarë. Atëre Olta kush ka fituar në gramëmë për ditën e sotme jepi Olta. Është Ankeleda dhe ka thënë pa mjaftueshmëri. Bravo, bravo. 855 i baramë numrit fiton orën nga Premium Watches. Bravo. Ding, ding ding ding ding ding ding ding. Am. Okej. Në momentin e kemi momenti. e kemi uh, e kemi edhe këtë të Super Bowl-it. Oh, oh sa mirë. Po para se shkomanë më në fund. Tani unë kam uh, uh, sëpse, zh, e gjithë faqja zgjat rreth 13 minuta. Mhm. Mm mhm. Mm por është një spektakël jashtëzakonshëm, është një që është rall. ë Coldplay fillimisht, pastaj eh Mr Bruno Mars, mhm. Mm ë uh, Beyoncé këndojnë uh, Uptown Funk së bashku. Ës giganda, është shumë e bukur, me të vërtetë, me të vërtetë. Po e kemi për juve. Tu në radio në Klav FM, edhe në ekranë në Klav Të Vës Qushe, e di që njërësit uh, kanë kuriositet, ashtë në kysh, spektakli mej mavë Jash uh, da këmë shoh Televiziv në botë Miliona, miliona, miliona shikua e se shpenzimet jash da këmëshur për ta rritur këtëm Unë do bëjnë gjithë voglë, Danit Do ta hedhë në faqen të në Facebook Facebook.com Fraksion Klubim Gjesit mm -hmm. Që të shfaqet vetëm pas Pak aty kam edhe një tem të voglë Pyjti për juve sot Gjithmon e më pak telefonata, nuk edhi për ju, mm. por gjithmon e më pak telefonata është Khi që ata që janë me punë, biznesi, e këtë mund se cfarë mm. Por shumë njerë nësot për komunikojnë me WhatsApp, me Viber, Viber me Facebook-un, Facebook me FaceTime-in E qëtë të lojët e tjera mm. të komunikimit Sa nëmra telefonin mba në mentë jeri? Ma mba në mentë nëmrin muha për shumë? 0, të të nginjekat, ja, Na, nuk e mba në mentë Dikur, më Lënjë, dhe kur më mbrembashin më? Donjëher haroj edhe timin. Mm. <laughs> Vërtetë është. Që sjë dohem të pyesim ju çfarë përdorni sot për të komunikuar, me të afërmit tuaj, me miqtë tuaj, me shokët. Mm. Jeni duke duve bër alo, mirëmëngjesi, a mo, ç'a bëre? Miran. Se tingëllon shumë gjysh, domethënë. Kjo lloj e pa ofendime sigurisht. Pa, është bukur, e bukur prap. Sigurisht është e bukur, dëgjosh zërin, unë nuk po them. Mm. Por sot kalamajs domos. E gjën shumë shqetësuese ti marrish në telefon me zë. Po duket. Çohen një WhatsApp. Po, po. U duket absurde. M'çon një WhatsApp, m'çon një një një gjën, ku di unë tani, çfarë përdorin? Të tkthej vetë përgjigje. Po. Kur's ke një gjë. T'kam, ozmu shqetson sepse sikur m'ndërhyjnë me atë. Un jam duke biseduar, duke parë një film, duke duke bërë gjërat e mia. Nuk dua të flas. Marrën, më marrin në telefon qran për brab. Mm. Edhe më duhet të uh, Përveç se kur jam me kurrësti me shoqja, për shembun, ti them, më fal të them se jam me njëra an tash. Kse bëj këtë, kurse të tjerëve, me cilët nuk mund të bëj shakan, u duhet të them. Mund të them se kurse të tjerëve, po ze mali të propojësh punë. Edhe sa po bëj vrapo, bëj vrap. Es të bësoj ri. Ja, jo, thish vrap, vrap nga liçe. En, e di që, fole, fole. A dicion do të ant ose vërmer në një kështu edhe Janë sa... Alo... Zotri... Mor janë, ja, janë janë... Pa... Po... Ju mar nga kompania... Pep... Pep... Epe... I thash... Do mar una të shefin tate dhe... Të gocëm... Iqen nga puna... Ajo... Iqen këshu nja... 10 minuta... Blënda telefonatës... Akoma se tia eze ku shishte... Alo... Ju betohem... Më bërishm për shtyvje... Ashtë... Si ka kaluar kjo testin për... Për call center për këshu... Zotëri, ju marr nga kompania Oj, oj, oj Ishtë shumë më qëve nga dalj Oh, bo, bo Ishtë dhe një tjetë njerë E cila donë të të mëshistë një produkt Kanë marrë dhe të jeri ba, bashk, Po, kemi shumë bashkë Po, jeri shumë e mirë, jeri rri e të gjënë Në shumë i jeri E jeri që rri e të gjënë Në me këpësh, aha Aha <laughs> Ja, edhe kur ti përpiqesh, po, ma bën mua vesh ja një sekondë, një sekondë, kjo. Edhe rrotullon syt, po, po, po, ma hanë gjë. Edhe ti kur përpiqesh që ti thuash, sikon, po nuk kam as kohë. Jo, anë, anë, anë, anë, është shumë zonja. Dëonë të kanë problem këto fikën e telefonit pastaj. Duhet të bëjmë më shpejt. Pa përmendur kompaninë, edhe edhe çfarë shërbimi ata ofrojnë, un jam klient e kësaj kompanie. E kam këtë shërbim. Okej. E kam. A shërbejmë shumë i mirë? Edhe mua më më volit, si thosh. Momentin Ma telefon kjo, domtoti dëgjoj, ju marr nga kompania Vinani. I thash, jam klient juaj. I thashon, me edhe me një buzqeshje në zërin tim, sepse dua që telefonata të mbaron te ty. Jam oh, ja. klient, ja, un jam klient juaj, i thash. Ju domo shsesi timua. Ajo që domo shsesun e kam në shtëpi. Mm -hmm. Do të arrinoj voj pafq kur të vi koha, por kam le 6 muaj. Nga shpëngjëthe. Po dëgjon sotrin. <laughs> jo m'dëgjotim, aty s'pam dëgjon zonjësh i, i, i thën. E kam në shtëpi. A do të flasun po, për Po sotrin, shikon se Në të pasaj dhe, a, a, a, a Në këpyti si duke të shërbimi janë A ju për qenë jo, ja, Su një të rëso Mirë, falim derit Mërpafshim, mërpafshim Por është qitë mën kjo, që duhet Kër je duke bërë në inë in qëtë Po i kam gjithur të ashtë ja gjithu si. edhe, edhe nëse jam në dhomë të gjumë dhe... <laughs> Jam mërmra në qenë E funksionon kam përshyve në në të dyja Drejtimet Oltam? Um, Oltam? A tere? Ordo, e dham E dham E dham um, Do t'javim E ke lejda Brava E ke lejda Brava Ora Ora, ora Ora, ora, ora. ora nga primim uonqës e duhet t'u tem Ora të primim uonqës Fantastike Fantastike mm -hmm. Zajrë nga kaloj atje Që do që kam orë Es më duhet Po e ke mështu që ora është mm. nga këto gjërat Që do tërhesh Që do ora është kësh Do të kësh mësho Që do të kësh mësho Që e të orat bukra do me në në në në në Më përësën këta të aty, vikoni Së <ga të> mbrapti <rneshet> këto Në gjithet hundat dhe gjami Në këtë fara orat Kemi këto mbrapsht tani? Po Atera okay. Ky është një klip Atini e regjistroj, unë e thash Atini e regjistroj pas taj e këtheu së prapti është loja e mbrapsht në klubin e mqesit Në KBFM në 100.4 Vishq Të shvill nga i rola që A? No, pritë edhe një rëmaj Shumë më fështirësht Misht, shilnga, herolet. Shohësti. Jeri ka mësuar metodën, Jeri ka filluar të shkruaj. Po i, i, i, i shruan. I shruan nga etjata në maj. Siç e dëgjoni, shruan i shruan si arabisht. Dhe pastaj lexojnë Pas nga poshtë lart. Yes. <laughs> në mënyrë që të të arritë të të formulojë se çfarë ka mësuar me këto bëni edhe ju. Po dëgjoni njëherë. Misht, shilnga, herolet. Oldat. Ka gjulluar i vështirë. Së t'i që. Kjo lojës është për ty. Ja. Aës për mua me tëndrejtëm. Po që janë të ljubira që. E wow. i gjenë o la. Më habito të farën. E janë të janë të, të, të mërshëm. E i gjenë. Jo, Oke, okay, mirë nuk e jabim më. Nuk e jabim më. E jabim më mm -hmm. vonë, tani jo. Dijë që, a mund të kërgojnë një këng? Pa tjede. A mund të kërgojnë të mos luhet kjo kënga e rad Dikus nga nga përfaqësuesit e paguan. I, Mir do ishte. Imni paguan, ah, s'kam mundsi, nuk kam, nuk ka se si, e kupton? Ehm, um, ça duash ti? Vetëm vetëm uh, vetëm ata jo se është, është bër kjo. Adventure of a Lifetime ose Më mm. jise do të dgjojmë nga Coldplay mbas pak, sepse kemi këtë. A doni të dgjojmë këtë? Do dgjojmë atë blend ama. Doni të dgjojmë këtë, është, çike qjat? Fixë. Këm e go. Për në dhe problemë. Të tregador. Okay. A tërë, kjo është nga Super Bowl i në brëmis, në aju shfajja me malë e në botë. Coldplay, filimishtë. Pasaj Bruno Mars, Beyoncé, e a gujanë. Tërën.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 apo jemi në lidhje në shkurtën grupin e mëqyesit e data sot është 8 18 brinjësh njësi oktagon gon shkurtimi emrit agron agron lakaj vion bën humor por tani në vision plus plus është një nga operatorët e telefonisë celular në Shqipëri Shqipëria ka katër operatorë dhe shumica ofrojn 4G pika g ishte diçka për cilën flisin shumë revista temporare në vitet 90 vitet 90 ekzistonin grupe si Hathaway Snow apo East 17 tek edhe ende ekziston për pa Robin s'ka qen vija e kujt është diçka që bëm lushi nuk e ka kaluar ende ka thënë rama për mediat mediat kanë mjet informimi masiv shpesh përdorurra për manipulim media shqiptare anë të përtorur si barinj për dele. Dele jena ep qumstin, mishin e leshin. Lesheli është një shprehje që tregon rrmuj dhe konfuzion. Days and Confused është një këngë e njërë nga Led Zeppelin. Zeppelin është një grup legjendar anglish me vokalistin Robert Plant. Plant anglisht do të thonë Beam. Bima e preferuar e Kochës është Marijuana. Kocha është deputeti preferuari i Edit Paloka është Edi PDs. PD është partia me kryetar Lul Bashën. Bashë është sinonimi i fjalës Pasha. Pasha është një rang i lartë politik ose ushtarak në Perandorinë Osmane. Kuzhina otomane na la e mambaildit, sarmat dhe baklavat. Gocat e sotme aman nuk bëjnë baklavat. Se gocatë sot më kanë qejf të këndojnë si Selena Gomez kur këndon Same Old Love. <laughs> Don't you try dis club fm mm. Goza. Mm. Fjala juaj është kapele. Jo. Ja. Yeah. Oh, Fjala juaj vishet e tjerë. Një sekond, një sekond. Jo. Ja. Mm. Ta mendoj, ta mendoj, ta mendoj. Fjala si normal. Në mënyrë figurative mund të them vishet, por nuk dua të ngatroj, kështu është herojeni këtu. <laughs> Haheta. <laughs> Fjala juaj është një shprehje. Jo. Ja. Por duhet ta kesh këtë që të kesh shprehje. Më sh ka që është bëra me mëmën. Po domazin i mi, mi, mi. Jo, mi. Jo, mi. Jo, mi. Fillon me m. Fillon me m. Të gjithë kemi të tilla. Atë është telepatia është më dhase, po mendoj. Fillon me m thoshte. Po, të gjithë kemi të tilla. Të gjithë kemi të tilla. Po. Domethënë kemi në shtëpi apo ose të tillë, një të tillë është. Është diçka që ti e ke. Diçka që ka njeriu. Po, e ka te kompjuteri? sedim. Ne ne, nuk, nuk e dim me, gjum. Me, jo. Me memoria. me. me fi, po jo memoria. Jo, jo memoria. Me, jo është diçka më -e. e. Po, është diçka më e madha. Diçka fillon po pra, ieri është <laughs> bravo. Tepeleku. Ja, <laughs> Nëndja, jo, aktiviteti jo. trunor, nëse do e thosha ndryshe. Po. Okej, okay, është emri. Më kard për një. Ah, po. Një m, brapo. Një m. A mund të shkoj në banjë? Ja edhe pak me hapësirën e përdoruesit. Bravo, bravo. Më ka ardhur një, më ka ardhur një M, a? Por të thien një, jo një dem për një tam. Apo un kam një M. Okej. Bravo, bravo, bravo. Oo, jet. Shumë e Bravo. Do, faleminderit. Ju lutem. 0692070222 0692070222 është numri i telefonit për ata që e gjejnë, e cila është fjala e vajzave, uazvoluan në televizlet. Kishim kërkuar të dimë se cilën është marka e makinave që ka modelin Continental GT është një uh, markë luksi dhe special për Bentley. Bravo. Bravo. Dhe është Renardi fiton dy bileta për Nostin e Plex, 461 i maron numrin. Ndërkohë mm -hmm. që kam një fitues për këngën e ditës, është Sorry 059 i maron numrin, fiton dy bileta për Nostin e Plex dhe çiftin që sapo ke parë. Kërë... Sorry, sorry, sorry. Çiftin që ke parë. Sorryolta. Sorry nga Jasmine Bibi. Dhe çifti është Marin Mema e Luna Meche. Kush është fituesi apo më mento? Po. Bravo. Brisi 310 i baro numri fiton kontrollën e plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo, qof mirë, dëgjoj. Ehm, Brisit. Po, sori është emri fituesit. Po, pra, po, po, po, po. Tash po, po. po, po. po, po, po. se kënnga e ditës ishte Sorry nga Justin Bieber edhe uh, Jo, jo, jo. jo. Fituesi i këngës ditës që ra Sorry. Bravo. Okej, okay, bravo. Sorry. Ehm, mm um, seems to be the hardest word. Oh. Mund ta djesh? E bësi ti ta munda? Top, po, bravo. What do I got to do my money se s kam nje fik timir jo lutem es edhe mos me presin ato fikat timir kam shum te mezim higjine kam pas shkoll What do I got to do to be heard Oke, okay, jam gati. Jamë, të dimë ne çka i jeri do luajm <laughs> për jerin se bëhemi pak gentlemen ato. Faleminderit. What do I do when lightning strikes me? Hmmm, hmmm, hmmm... Gaudi i kene. It's sad, so sad... It's a sad, sad situax... E, Bishon, bëjmi piti t'jithër nga majqina? Po të abë. Ok, janë me markaj luksimi s'dashrë. Ja kryurim gjizit. Grupi General Motors... Pa, më? Ka këtë... General Motors përshin një mori markash makina. E vërtet. Njëra prej tyre është marka e luksit, e cila ndryshoi vendndodhjen e zyrave në 2015-t nga Detroit në Manhattan. Okej. Okay. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. Kjo markë luksi e grupit General Motors ndryshoi zyrat qendrore, selin qendrore nga Detroit shkuan në Manhattan. Manhattan. November 2015 for Cecil Mark Luxit General General General November 2019 0219 2020 Okay. August 2015 The greatest radio personalities the best music the funniest shows This is CLUBFM Unë uh, dhe altini ke milon d'akord, për po mm -hmm. një fjallë mm -hmm. Këshu që i e për një godë sa? Mm -hmm. Er send? Ja I Në no, prendaj në mundi, në no, se po ja, no, Se ja Në putër të sendis Ok, dakor. Mund ta djeshim formën e një sendi. Po, mund ta djeshim formën e një. Nuk është një send, ok. Nuk është një send. Po, është një gjë që e shojmë se. E shojmë me sy po. Vishet? Ja, nuk vishet. Hu, ta bkur të kushtisë në këtë. Ah. Nuk vishet atë. Nuk vishet. Jo, s'me shëtitnë, nuk vishet më kësaj. Mund ta provosh po. Me kështu? Po është një kostum. Jo. Ja, nuk është kostum. Nuk vishet, nuk vishet. Kuptes. Është një uniformë, një Ja, një, nuk, nuk, ja, nuk vishet Një gjë që vishet për karnavalet Nuk vishet No <laughs> Asë për karnavalet? Jo Ja Ja Oh Së mm, mm, kam ide farë ja. Nuk Vege kam ide Ishta Vëllin pyet jemë i vajsa Hajde kota Së do keni ideju është një vend? Jo Një Godin No Ja Ja Olda Godin është një njeri Jo, olda Një gjej gjall është... Një gjej gjall Një jo. gjej po gjall Nuk është jo. Nuk është një gje Po është diçka që mund të thyhet? Jo, nuk mund të mund të thyhet. A ka, aka në studio nga kjo? Jo. Ja. Po në shtëpi kemi. Po aq sa vështirë që jeni po shpik... në shtëpi. E vërtetë do. Jo, po vështirë do. Po ka ditë kur kemi. Kur kemi një çejf, të kemi kemi. A, është çështë but... çejfi. Po, but... <laughs> është një gjë për çejf pra. A, është për çejf, po. Është një lodër fëmijësh. Jo jo jo, jo, jo, jo, jo. Një lodër të rritur është. Nuk është se, nuk është se ndoshta. Nuk është ndër jo. Një lodër të rritur është. A kur e ke? Është diçka, është një koncept. Jo, jo je. A jini gjëra rraza, rraza. Ah, kjo është mali. Është ëmbël apo e kripur? Ka dy variante të eksistojnë. Edhe ëmbël edhe e kripur. Gatuhet? Gatuhet. Gatuhet sa. Gatuhet. Apo merret e gatshme? Gatuhet. Pjatuhet. Po ja është se marrëme e gatshme. Po nuk mundet apo perëndisë ç't ndihmon ti ajo. Çdo gjë mund merret e gatshme. Thjesht më të virkosë. Kjo është ideja. Unë vetë kontante. Gatuhetolta. Është një gjell. Jo. Jo. Është një gjë më e thjesht as akoma, fillon me, akom, me v? Jo, ja. nuk është vezë. Jo vezë, jo. Jo. Se po jo. më ndoja zeambull dhe creepur. Jo, jo, jo, jo, jo. Është me kokra? Jo, ka kokra bën do? Jo. Nuk e di. Hyn tek familja Zarzavateve apo jo? Jo, jo, jo. Është djella e tyre. Gatuohet me një që shi gatuohet. <laughs> b, b, një më b. Një byrek. Po, ajo tani shumë Yo... dobët, vjen shumë keq. Jo, po si byrek,olta gatuat atë këtë. Këshimb. Gatuohet në tigan, thotë, gatuohet në tigan. Në no tigan. Po, dhe mund të hahet ose e ëmbër ose e kripur, i them. K, k. Nj. Na hoqet donutash kesh. Ja, na na, na, na, na, <laughs> na hoqet Një oh, mision familjarë, ka fëmina të gjimë Një krep? Jo, nuk është krep O oh, ta një Nuk fillon me kë O asa model jo. me kjo, po parën se t'vinë të vinde krepa Ishtë të pala cinka Jo, para pala cinka, të <laughs> koma A tere, goza Kësh një shprej që thotë Se të shi vetëm të themi, dhe kujdesës mm. duhet të, të themi Ma thotë me këto zi është duke hongër Ba Ba E pra, unë e përmonë Mi, ba, jamë Qashke Qëmi? Po, përdoret, kjo shprej është me ja, ja, ja. këtë zi e që të dhe me më baklava shprej, e, e, Jo, baklava jo, jo. ja, E pra, se unë e së është Në unë e këtë bërështë, pra Dikë kapërshëm E këtë bërështë shumë E këtë bërështë E këtë bërështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nahocet. Pe... Ah, bravo. Ua, petulla me mjalt, petulla. Petulla jo dhe hajt, ose ëmbël ose e kripur. E morë vështirë. Petulla me mjalt, petulla me djath. Po, pa... po, mirë. Mahiku petlla. Nahocet petullën godsa. <laughs> Topra pjesë. Po, po, pra. ndërsa vjen bendi... kisha e vëmondshme, kërkon djepë. E shprehja uh, e, e, e blendit quhet me këtë zije që ngroën petulla. Në ndërsa ne kemi duke ngroën baklavën. Po, po. Edhe unë ksuaj djath. Allë të sotme s'vem me baklavë. Po këndoni Po rihana to Ojo hëngë një baklavaju Qësë gjemi do të as petlat Gjusë morët për të thonë që është një që është hajët Se morët nga godina Vishët e vishët posi vishët E po këtë herë Jere i këtë herë që nuk përve të ma hajët Të herë pas kaj që nushën E mirë Gjusë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ka gjetu, rën, Edvini e ka gjithë i pari, 25657 në bërë nëmëri, fiton 2.000 leta për në Cineplex. Bravo, Edvino. Bravo, bravo. Atere, orgesës a imi miqla qërë vjen pas nesh në Club FM në 104, program isaj titoloat kutia muzikore. Sot me këngët më të më të mira në Club FM Top 5, si që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që get to we even broken down pieces to this rising belly the shallow waters flows the shallow waters flows the fainter we go into the faded out now the shallow waters flows the shallow waters flows the fainter we go into the deeper down if we build all There won't be a party With the weather and frost The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the fit out loud The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the fit out loud Heading deep down We're sliding without Noticing our old decline Heading deep down We're hanging on to the suite. Mirë më në gjesi, mirë më njësir, <mys> gjesi, njësir, në Altinin, gjesi Tararirarirara Unë jam blendin këtu pashmejerin Mirë më gjesi, gjithve? Ne Altinin, Mirë më gjesi, Mirë më gjesi, Dhe Lorin Terezin, në Klav FM në 147.29. Po thuajse, Në këta omende... Mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh Ndryshe nga këtu në Shqipëri ku policia zakonisht është e ndaluar në rrugë, mm hm me atë trekën, atë gjën me tre këmbë, domethënë që ma të shpejtin, tan, radarin. Radarin, mm hm. Apo që bën postobloket, vetubin, në Amerik zakonisht policia është në rrugë, është, është me makinë. Mm -hmm. Dhe nëse je i shpejt të vjen pas, ndezin dritat, hap kraun, del nga makina, si në perfil. Normal. Mirë mm -hmm. nga kta oficerët e policisë Në Alabama Shukur një makinë që për jeshtë me shpeci ah! E kapa Edhe i vjetë pas mm. Por ajo që gjenë atje është një djelosh që nëzitonte Edhe në sedinim pas Më bashkëshortja e ti E tila ishte gati Për të lindur Për të lindur oh. Dhe nuk më bante oh, më Që që a i tha Deni Që që i bashkëshorti A pëkrau A pëkrau në lëre Danny hap kraun dhe polici i thoda saj Shty Shty oh. shty shty Shty shty shty shty sëska kërë Kisha ishte Baby ishte qysin për jasht Wow Randa i Danny ishte tuk eezur me me shpesis këtere por okay. uh, gjithshka ka shkuar më një Por ishte polici që ishte Oficiali, i përgatitur Oficieli Ede për to rasët është një trajnin që ata e marin mm. Mm -hmm. Baby ishte një vice No si oh, Shauna Love qëhet që uh, nëna nga Hans Bilalabama Dhe mm. kjush babaj, Deni Lov, a i thot Shqe më ndalore, a më tha, Zotrita psenimi ka shviti si, pa shiko mbra ma të shpon njët, pa shiko mbra më të shpon njët, a shon kakët, dhe gosa është për mërkulli. Pom, pom. Um, ka shen shrujnë përgatitur. Ma di, kur ka nëvajtur pasaj në spital, mm. u ka blerë edhe lulle, dhe, dhe përmesë lulleve u ka blerë edhe të mëmbëlsira, ja ka dhënë deni sepse deni dritej thotë uh, ky oficer i policis u themerrua. Po. Tet i ke ke, ke aritmi ka thënë. <laughs> do i kaloj gjithsesi. Michael Kessler quhet oficer. Tani më me një karrierë edhe si ginekolog. Brav, e di doktor i Xhim do thotë nuk është askollaj, është pa për një ajh që ka aq kollaj. Po. Do të policës... bëni sigurt çfarë bëni. Pa, ja, edhe një policë bën trajnim fare. Brava me makinën atje. Në vetur orë. Kështu që është nëna pra që bën punën më të madhe. Nëna në është ajo. Jo, jo oh. ginekologu që ka përball. Psistike ojti. Ajo meru, që duam ta themi meru vesh me oltën. Olta është ta ginekologët, sikur çfarë të bëjnë. E ke parasysh pa, pa. rëndësia e ginekologjisë, rëndësia jo. Mm -hmm. Bëni këtë triple testin, bëni a, a, e ke parasysh aminotezën, jo këto, jo diçje, jo aty diçje, jo. Jo hekurin. Jo vitaminën. Ja, e policia stop it, adi, i tha <laughs> aty, ndalo. Stimi. Stimi. Është shumë e thjeshtë, ja, bëhet shumë e thjeshtë. Lindje me ujë, jo lindje me ashtu, lindje me kështu. Jo në sala, po në sallë apo. Gjoni po mua. Quem é uma máquina familiar? Mm. Teste-se de lhe a paz. A ti que é quem é zonf, minha, não é tia? É da praia, eu, é o bravo. É daia? Brava, policia, brava. Teste-se Wilson. Me lindas para procurar. Os mais grandes personagens de radio. A melhor música. Os mais divertidos. Os mais divertidos. Este é o Club FM. Os mais gostos de lhe morrer, mais tundas-se. Kush? Sana. Edhe ty? Jo, ja. jo. E, let, let, e sh, no, e sh, jo, le le, është një film shumë mi. sh sh shum i mirë. Jam like die. Ai është mjeshtër. Film shumë i mirë. Tash i Bidai është është njerëj. Unë s'e kam parë kurrë. Bidai është titull, njerëj është. E, e lëm, a mund ta lëmë, ka mundësi? Mund ta mund ta lëm të qet. Le të prehet <laughs> në paqe. Spera do të dëgjoj në vergojesh. Më mirë le të themi që Berisha ka thyer rekorde. Prapë? 40 kante. Për sferë e ka të bërë këtë e herë Këti, për që e një këtë 24, <laughs> se më këptoha Këtu asin për latë 24 që Ku janë? Pa nden nga bregu i deti të për... gjenë bër... për... 24 24 që nuk ka për, ha? 310.320 hapa 310.320 hapa 10.23 km Kusë i ka bërë? Berisha ka bërë 10.23 km Ka një gjitur 20 shkall 24 20 shkall. 20 shkall. 20 24, më faljë 24 Me shkallë shkall elektrike Me shkallë elektrike Me shkallë elektrike Me shkallë elektrike Florni thot ëh uh, uh, politikanët a ka mundsi të dërgojmë propozime detyruese po po po a të gjithë me punë detyruese po punë detyruese më zatri. Ëh uh, intervista e famshme mbrëm, shkruan, uh, e shpifur, e nesmi, e në brëm shkruan Eugi nga shpifur, ne ka fjalën për Nezmian, kam përsëriturun. Autobusët e Tiranës së re që ecin sikur po ikin varrim po. <laughs> 30 minuta për dy stacione, është erla që na shkruan. Njerëzit që akoma pështun Akoma në rrug E dhe pse jemi në vitin 2016 Që akoma pështun Akoma në rrug Duy her akoma? Akoma duy her qënëka Sorry Duy her e ka shumë Akoma pështun Akoma në rrug Akoma pështun Akoma në rrug Në në në në në në në Ok, mirë Pari më dejet Nëse është diskan që ju ka siel në majtë hundës Trafiku në Tiran Trafiku në Tiran Ma ka siel majtë hundës Thot ma hiri Ma Më me... skaçi bën trafikun, mm -hmm. trafikun skaçi rrezik pa. pa. Jo. Trajtimi që i bëhet rrugës, mm -hmm. të mm -hmm. Mm -hmm. qenve të rrugës, thot Joy. Po, veqenve skaçi bën tani qenë. Po të paktën Jo, jo, i ke shtrejtoj. I ke shtrejtoj, i ke shtrejtoj njëri fush. -hmm. Mm -hmm. I ke i ke shtrejtoj në altinë, është jo. Po. I ke shtrejtoj njëri duhet një ke të ketë një kushë e kemi thënë atë. Duhet të ketë një Vënë do të thënë Ministri, Ministria e Qendrës. Ku qend ti strehojnë? Në një qendër të tjetër do të Jam në dakord, unë nuk po them që jam dakord me këtë. Të gjitha do të sterilizohen. Ëh. Pjesa më e madhe e janë 45%. Po mund të marrë është edhe të të të shënë, edhe të atëshoj diku për të sterilizuar A i të hau i nuk e kam dojë Ka plot Qështë këtë gjë është një tem që mua më prek personalisht Qështë qështë E, këtu është zëri të zërrit të vërtetët Po, po, ake parë atini ka një qënë verd të verdë të deshi Altini po të shënë u nësot, altini ati e ku një një qoha një, putin Në janë më një nga këto, altini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 Adam Lambert, një qëdashur me Ghost Town Klame FM, 104, 9.37 minuta tani Unë jam blendin këtu bashkëve njërin, alëtinin, olëtën e dhe lërin Në në qënë si juve Nuk e ti nëse ti gjuat të fundit për takimin mm. Obama-Putin ja, ja. jo, Në takimin Obama-Putin, u shpilluan Moskë uh, Dhe qërë në dodi atje, filluan duke piseduar Nga njëra anë Obama, nga anë atjetër... Uh, Vladimir Putin pa. dhe Obama gjitha shikoj, thot. Uh, kam t'i gjuar nësa gjëratë shia për uh, vëndin tëndë, Vladi, mm. shkurt. Pa. Mi tha, rusët ta janë uh, të gjithë pjaneca. Uh. Putin ungrit në këm, i ofenduar, i tha t'i gjotha. Tu janë uh, rusofobi, mm -hmm. njerëzit për havin, thashe theme, nuk ka, thot, unë të mm -hmm. betohem, thot, nuk ka në Moskë në këto momente, po të dalim, nuk gjejmë asë njeri që t'jeti derur. Ah, me vërtetë ke i tha Obama. Mm. Po, a danim tha injior. Po davëm kështu. M'jep një armi tha. E në rast se shohim ndonjërin një që është i dheur, unë do ta godas, do ta vras. Okej. Okay. Okay. Oh. Në rregull i tha, "Lati, bëni gati makinën." I thot atyre të FSB-s, "Bëni gati makinën." <laughs> Dhe u jep urdhër agjentëve të ti tij që të bëjnë një pastrim të gjithë rrugëve nga gjithë pianistët e mundshëm. Mhm. Mm Nuk Obama mos shikonda si. Dhe Dalin, bërë një gjiro, janë rreth 10 minutat të ka ardhë për dal, nuk shi as njerin në rrug, le më përsa e pjanets, ndiri uh -huh. sa në i moment, ati nga fundin kur Obama ishe gati për të thënë që shikon paske pas drejt për pjanetset, nuk shi nga nuk e për, për të thet, uh -huh. del njeri, me ashtia qartës ishe shumë tapë, i meneshin këmbët, e Obama, dori shotganin, e brau, <laughs> e brau, <laughs> e mm. kështu këtujë, Vladimir ishe i, nis gënjyen disi po shkojn tani çka kom von në Washington ë mm -hmm. është Putin që është Miky Obamës tam edhe një ditë gj Vladimiri e kishte fiksim mm. edo shiko jam i sigurt që nëse dalim tani një xhiro nëpër Washington do të jetë plot me pianec tam se nuk është vetëm vendi im që pim mm. po edhe vendi yt Edhe Obama i thot Shiko, nëse dalim 10 minuta, 20 minuta Nuk e për të par Asë njëri një të deron në Washington Në Washington një qytet Shumë i pasër Me qita do vendosën të bëngë të Edhe Obama mori Shërbimi sekret në telefon Shiko, pasroni gjithë pjanecët nga rukët Mosket, asë një pjanecët në portkuk Edhe dalin mm -hmm. Gjiron 10 minuta në Washington Fare, asë një pjanecë Asë një pjanecë Edhe, edhe, në fakt Putin ishte gati mm -hmm. Me harmen atje Me zi priste Vriste mm. dhe një bënda një një shkremte por, por nuk shikon dhe aske në rrug Vetëm në një moment Ande nga fund i gjeros Kur të kem dal Nga një barë nga një, një zetet ca pjaneca Këshua oh, dhe dik marr Putin Po po po po I korrit i gjith Kori Edhe Shumë i knajnë që pasaj i fryndi ati tubit çito. I kënë sfi kur dnesme ndalin gazetat. Lexoje. 20 punktor të ambasadës ruse. Oh, <laughs> Bom. Qëlluan nga makina. Masaker në Washington. Ojojojoj. Ah, stafi, stafi. Um, yeniganti? <laughs> jo, ja, pastaj. <pesa>, Shordh, ja. <laughs> shordhin e kemi E nuk e shë e verdet. E nuk e shë verdet. Olta, shë viktima Elojes? Olta? Lërgohet njëre njërën. Olta, lërgohet mishtashtë dhëtë gjëtë ishka tjetër, nuk e tre pjyhtje. Par Olta, në këtë pjyhtje filimish mund të i përgjigje një, dhe i përgjigje tjeri dhe altini. Pajta, mund më aja përshinja posilë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Si kine zivogulli <laughs> Një sekundë, mos, mos ke pyrgjë? Jo, absolutisht a? jo Masaj <laughs> <laughs> dërmuar këj Ato si të gëshu <laughs> Një, që kur ashtu olta Që kur ashtu olta që farës? <laughs> që kur u fry olta, se mori më vetë Qash oltës, mos okay, friutës Atëre olta nuk nga digjonë mëtë, tërpjuitet janë për olta në quna dhe gosë Fillimi subjektiv i ri Altinit dhe ju në 069 20 70 222. Jan dilema, le të them se çdo zgjedhja olta. Pyetja okay. e parë. Mhm. Mm olta. Do të zgjidhje që të kishte një rrugë në Tiranë me emrin Olta Rekë, mhm, mm apo një monument të Olta Rekës në sheshin Skënderbej. Okej. Okay. Kishim një rrugë Rruga Olta Rekë, mhm. Mm Apo, një statu i të olëtës 5 metrat e lartë në 600 së këndërbej. Oke. Qëarë do zhjithë e olëta? Jep një përqyqje të uajan, pjëndje e dytë. Olëta, do zhjithë e të jeshë që e të monë e qërurë? Të jeshë që e të monë e qërurë? Apo, të ullirë asë qdo herë që fletë! Pa tjetë gjithmonë në ngjirur apo të flasë vetëm e ullërima? E si klesme në të dyë rastet? Pora, shumë e vështi... Kleshme e si klesme nga... është! Në t'i leru shumë <laughs> e vështi... O t'i leru <laughs> shumë e vështi... O e dhe kshu po të flasën <laughs> shumë... <laughs> <laughs> jo, jo është të i rëthame në ngjirur... Tjetë gjithmonë në ngjirur apo të ullër asë uh... sa her që fletë? Okay. Ekstreme, bra, ekstreme... Ekstreme janë... Pyrrja nëmër 3 olta Nëse do të ishte si Jezusi për Lazarin, Lazari është ai që u ngjall. Mm. Do të ngjallje apo do të zgjidhje të ngjallje? Aktorin Robin Williams, mm, është shumë i mirë. Ah po. Michael Jackson. Uh, uh, uh, uh. Kë do zgjidhje të ngjallje? Nëse do ishte si Jezusi për Lazarin, do të ngjallje aktorin komedianin geniun e humorit Robin Williams, Mhm. Mm apo geniun e muzikës, mbretin e popit, Michael Jackson. Okej. Okay. Është vështirë kjo, vështir. por besoj se më thjeshta është e dyta. Këto do të ngjallte Holta Robin Williams apo Michael Jackson? Dekor. Pra në pyetjen e parë kemi, të kishe një rrugë në Tiranë me emrin tënd apo një monument në sheshin Skënderbej? Mm -hmm. Në vërtetën e dytë, të jesh gjithmonë i ngjitur apo të ulë rast s'sa herë që flet? Nën pyedhën e tretë do të ngjallje aktorin Robin Williams, avo muzikantin Michael, Michael Jackson. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirim jesi, mirësinë ardhur. Shkrimim mëjesit 9:49 minuta, fjalën e ka Olda për të thënë emrat e disa prefituese. Je pi Olda. Uh, ilir Kerni është një balerin. E ka gjithur erioni i pari, 099 i mbaro numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo! Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Kemi një tjetër, jo? Ja? Jo, për lojën ti me të një tjetër. Oke, okay, lojën jo dhe. Letojmë balafashimin joh, joh, joh, me ty, Olta. Oh, oh. E ganti për balafashimin Nësë. me vedh vedhen? Pa, pa. Si da pasqyru njëri? Pa, më. E ka të paren? <laughs> Shëkohet vedhen, Olta, dhe pa. do flasesh para kësa e pasqyru. Shëkohet, Olta, ke lartë. A, ja, ujë. Pa. Pa. Pytje e parë për ty, Olta, shkja. Qo vetu da në pas kërgur qështë. Pa. Olta, do të gjithje, të kishën të i ranë një rrugë me emrin tëndë. Pa. Rruga Olta Reka. Pa. Apo të kishën një monument 5 metrat lartë në sheshën Skanderbej. Një pes shtatore, metrat. një shtatore. Do, do më thënë, në sheshë do isha unë dhe Skanderbej. Ti nga njëran, Skanderbej një ranë, Skanderbej unë nga tjetër. Mundet, po... Sigur s'ka lezet. Në fakt vinim te Nën në Tereza anthi, po nuk e di, vares. Po nëna ishte edhe hoçën. Po. Nitën fat mund të kemi domosdoshmë. Atëre rrug me emrin Oltareka apo 17 ore në Sheshin Skënderbej. Pas 17 ore s'kam frik ç'a ndodh, më mirë një rrugsë. Mi, okay, a ke ta hepi? Edhe rruga hiqet Olta. Jo, kam frikë. Kam frikë se Malagin, 17-ën. <laughs> rrugën. Nee, seri, më duket ndonjë god. Oke, nee, seri, më duket ndonjë god. Ose kam gjetur, kam monument. Monument ka thënë njëri, gabim njëri. <laughs> <laughs> mirë, gjetëm. A, a dhe altini ka thënë një statujn e sheshin Skënderbeu. Bravo! Atëto mësoi. Kan free press asimlidën të tër pas statujës. Mirë, na takojmë në rrugën Olda Reka pra. Po më mirë kështu. Të kërcyshëm. Pyetje numri 2 për ti Olda as <laughs> kë. <hys> mhm. Do të zgjidhja që ti je gjithmonë engjiru. A po? Që t'ulë rastës sa herë që flet. Si the Blindi? Ti flasësh vetëm me ulë rima apo ti je gjithmonë engjiru? E, e. Të dyja janë, do të janë probleme ja, edhe për punën në radio. Po Sepse ulërimat nuk do kisha nevojë fare për mikrofon të përparmë. Pa, po, po, i bie që uh, s'do flisë telefoni Altinity i Lorit ishin atje. Vërtet, vërtet. Po. Haj, thirrni më pas. Ma mirë të flas më zët larë se sa pa zë fare. Atëherë, Olta zjet tolerasi vazhdimisht. Tolerasi ka zënë. Bravo jeri. Ti mm, longi, tishtim, e bën speshën, s'do të gjë. Vëmë gjithmonë në gjir. 0 pikë për ty deri tani. Ër kan një pik altini 0 pik. Mhm. Bravo Eri. Ne t'shkojmë në San Flor. Në fund do ishte një grua pa fjalë. Do ishte donin se kjo grua nuk ka. Ne do ishem ngjitur. Of. Do ta gjej sikleshme, në vërtet. Si kum baren? Nuk dom dëgjoj zëri fare. Ne do hesht një rrugë emri, përfitoj dhe çelë. Oh, ndajë fkon macën. Ra ra ra ra. Pa çav. Fizië trete fundi toka. Po. Nëse do të kishe fuqinë të ngjallje nga të vdekurit. Do të ngjallje aktorin Robin Williams. Ta? Ah po. Muzikantin Michael <hality> Jackson. <laughs> jo Michael se humbon shumë. Pra, ti zgjell të ngjallësh Michael Jacksonin. Jam rritur për vete këtu, Robin oh, Williams kam shumë. Ka bimëri. Të them të drejtën, unë jam rritur me Michaelin edhe. Hm, sa e ka thënë Michael Jackson. <laughs> <laughs> Bravo. Je me një, jeni para. Wow. <laughs> Oljë da, Angeli i Michael Jacksonin. Pa... Dërgon që... Clydi me tre... Shhhhhh... Kua e shumë? Peri... Dërgon që... Dërgon që... Atë të të të esu... Ua, ua, ua... Au! Uu... Se ku shpotin nga fari... Ua! Ua! E, tëllë da, kësht për të? Këndërët. Angeli të në ikër të? Bravo, Michael! I për të. A kën ti sikur e thanë? Mike 66. Bravo! Do më dono barazuoam. Festë e madhe kjo për Altin. Po bra. Meja Altini u gnas. Pasuni barazim për tani mendi disa ditë. Në një rit meja Altini festoi, që gjeti një pyetje, un them, që t'ia ta fitoj lojën Altin. Ok, fair fair in the. Ja parëse zarët, a ju lutam. E pranon fitoren, bravo. Pi sekzare. Oi ye. Falemnderi. A dini fitoren me 1 me 1. Bravo, bravo. Bërën një pozë kushtet, se kiste marr fushë kundështare. Një pozë kushtet i atin. Bravo, lumturin. This is Club FM. Atëherë çuna fjala juaj është send. Jo Jo Tjela joj hahet Jo mm. Jo Vishet? është drejtë për... Ka Æshtë... që lidhje me këta, apo jo e altin? Ta... Ka? Ka me të ngrënën Me të ngrënën Me të ngrënën, po, po, po në një... jo në mënyrë direkt një një, në... Gatuhet Jo, jërë, jopë, është një mjetë për të ngrënë Si nuk do thoja ta mama shua Osi një send shua? Po si shte send Jo, ose si. send nuk është, oltak, shushë Ka lidhje Kanë i kur thua ka lidhje me të ngrënën Ka lidhje Jeri filon që fillon me v, me v. Dhe është Jo, çfarë është? V. Vakt. Jo, jo, jo, jo. Jo. Ideja Jeri mm. ka ide përseun sikur shkon të hash paguan. Po. Pa. Pa. Edhe të pa, paguar nuk është. Është një r. Çfarë është kë r? Fillon me r. Gjet. <laughs> jo, fillon me r, po, mm, nuk është vendi, gërma e dytë. Por jo res. Po gërma e dytë s'e ka. Nuk është res. Nuk është res, jo. Ja. jo, jo, jo, ja. ka për Meserantin. Me jo, jo. ja. Okej, okay, ja. por fillon me R. Po. Gërma pa shrrë. U shoj ta menduar këtë. Paguan dhe i lë dhe më i. Jo, rës. thash, ja, ja. po thash është pak a shumë si ajo, nëse doni do të thonë që thajiri në çuptim, por nuk ka mm -hmm. lidhje me, domethënë, i drejtpërdrejtë ngrënës. Po me re. Rë... Po me anë të kësaj mund ta has. Me anë Me kësa, tani është me rrë të fort, apo është me rrë të but? Me rrë, me rrë, apo me rrë Këtë sa hen do tjeri Jo, për për duhet se, uh, po duhet ma thuar se është diçka që ti e merë në, në... në par, Nuk mund të të tushë për gërëm në e parë Të shi të sa gjëra merë Oke, okay, kjo ishe po mendoj unë, ka të bëj që gjithë se të cili për i neshe merë një herë në muaje Dhe fillon oh, me r. R, na. Ne kemi ne kemi këngën e Abran Celentanos, jo lavora, nuk falemora apo oh. si. Do ta kemi. Do mëson e kaluam të datë. Poqë të më përshëndetojmë tjetër. Po vjen çdo muaj, kjo është e mira. Se mendoj ve, <fart <fart Për që vajzave u vëmë guxam tim. Po ju jeni shumë të porsh, sepse timoj shumë Altinis. Fillon me r, ju duhet të kishit thonë po. Po. Je ti të fillon me r. E po, po të thonë s'ajë r. Gjithsesi ne e jetojmë sosh. Ne do ta gjenim. Ne e jetojmë gjithsesi. Altruizmi dhe Gendimam pak më deri po, pafund do të thënë. Mos ishte po Realtinin. Aha, e mirë, faleminderit Altin. Oh, faleminderit Altin. Gati kemi këtu. Faleminderit, faleminderit. Okej, okay, kujdes. Fillon me r dhe jo me r. 069 20 70 222. Tani për kënaqësinë e lorrit vjen kjo, Adriana Celentano. Shijoj Elori. No la vora. No pa la mo. mi ha detto ieri mi vuol dire io non lavora non fa l'amore questo mi ha detto ieri mi vuol dire a casa stanco ieri ritornai Son seduto, niente c'era a tavola. Arrabbiata lei mi grida che ho scoperato due giorni su tre. coi soldi che le do non ce la fa più ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me fino a lavorare cia mi arrivò Andai a piedi alla guardia medica C'era lo show per anche dai tranvai Arrivò lì ma il dottore non c'è E in show però che lui Che gioco è ma ma come finirà Ba ba ba ba ba Nel caos nella città pavavamo -da, da non so più cosa pavavamo -da, da se non c'ho però mi picchiano se c'ho però mia moglie dice che non la ora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 Phobos dhe daimos janë dy satelitrot e vetëm të këti planeti Të, të planet? uranit më kanë sanë Më mm më, -mm, jo Shine bright like a daimos Okej, okay, e lëma koma Tërjanës, jo <laughs> <laughs> 067927222 Dërganë me sashtë dëtuaja Nërgojës që unë dhe Olta kemi rëndë dë akord për një fjallë Dhe është radha e që unave të zbulojnë Se cilën fjallë kemi mënduar në Gjeni Hajda Nisë lori pari është sendo, Jiri? Jo Hajet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 Po, mer, mer unim me njëri-tjetrin. Në gjendje je ieri? Gjendje, fal, gjendje. Jo, tamam, jo tamam, gjendje jam. Emocion. Po kjo të jep emocione. Të jep shumë po emocione. Pa emocione jo të mira, kanë përshtyt emocione negative. Varet, varet, varet. Edhe mm. mer zakonisht emocione nga njëri tjetër apo është diçka që mund të lindë edhe thjesht duke parë diçka? Po mund të jetë edhe jotja personale, mund të jetë edhe dikujt tjetër. Është është diçka që e karakterizon njëri? Po. Domethënë, ky është i tillë për shkakun. Thuaj apo?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 Lorë gjetë Altinin dhe ç'i kuptim? Ja, po do ta gjenë të dy. Do ta gjenë të dy. Zakonisht. Ai jep i jep ndihmë Lorit. Zakonisht Lorri thon që nëse ti, domethënë tregon këtë, tjetri nuk ta mban, nuk ta mban. E? Eh? <laughs> Nga trovë këtu. Si si? Tash 1000 i mirë mban 1000 1000 i mirë i mban të tyllat. Po, po bravo, bravo sot domethënë. Po, po. E kuptova? Po, po. Super. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Diçka e çuditshme ka ndodhur në Indi. Ju e dini që ndodhin lëlli çudira, ashtu si këtu nuk kisha dëgjuar, sigurisht, po dëgjoj shumë lart nga India. Po, pas tejës së sadhën. Ki në Gazën vendin e dytë. Po, po. Është po, vërtetë është. Por çfarë ka ndodhur këtë herë, para dy ditësh ka ndodhur si ngjarje, bëhet fjalë për një ciap i cili është arrestuar dhe është mbajtur në policinë. Po po po. Besoj po desha. Po. Ka ndodhur në Chatisgar të Indis. Çfarë ka ndodhur është që bashkë me çiapin ka përfunduar në uh, Burg edhe pronari i ti, tij apo i zotit që kujdesej, Abdul Hasan e ka emrin burri dhe arsyeja pse këta të dy ndodhen në Burg është pasi çiapi ka hyrë <laughs> pa leje në kopshtin e një gjyqtari. Është ja. rafati i keq që pikërisht të shkonte në kopshtin e një gjyqtari dhe të hante bar lirisht. Oba, Por gjyqtari nuk e ka duruar dot këtë, ka lajmëruar policinë dhe të dy janë arrestuar. Ja, pra ka ligje. Gjëja më thim. e çuditshme është që Cjapi është liruar me kusht, mirë, po me policinë, po me <laughs> Abdul Hasanin. Abdul <laughs> <E, laughs> Hasanin. Si api u lirua me kusht? Është e mundur. Është vërtet, Olga, për darkën e gjyqtarit. Kuse? <laughs> Kjo për më rrët në pyrë e ndërkohë i zotit Po, për detaje më të imtësishme Por dhjet që cjapi është liruar me kush Nërkohë i vëzhdojnë në, të jetë prej 2 ditës në burg Dhe nuk dhjetë që fatë do të keqë Hasan, Abdul Hasani Letja japë të cjapin Gjushtari Gjushtari është Nuk bëhet i ditur emriti Që ko që fa është cjapi, cjapi të të të të të të të të të të të të të të të të t Kërë, shumë shumë ah, korruptuar. A dëgjon funksionon gjithë jetën. Ja e je eptroni ziapit habar, haj zoti burr, ziapi del. Ta. <laughs> This is Club FM. Ne organizojmë një audios po dali sekond. Instagram. Kush tash në telefon? Alo, alo, nuk të dëgjojmë. Atëra Altini? Alo. Ani surpriz për ty ieri. Alo. Kërën e kërën e Blendi, mirëmëngjes. Po. Amdje John. Papa të gjajti më dëgjan? Mund të dëgjoj shumë mirë, po kam ardhur për koneksionin e oltës. Mirë se erdhe, atëherë ja. mund të komunikosh me oltën që ndihet më lumtur sot. <laughs> ja pra, s'dijova se ishte kënga për knejtin e oltës, prandaj. E... Bysha ka, po jo, ne kemi një term son se çfarë të bën të, të lumtur sot de olta sa so, dua të kem blendin afër. Ja pra, ku jam. Ja pra, erdha. <laughs> <Gjitur. laughs> si je ti? Mir, mir, ti si po kalon? Po vjen në klubin e mëngjesit. Po, si çdo dit, Olda. Jo, mirë jam, mirë shumë mirë. Jo, po pa, po si si e shijoj. Po e shijoj. Nuk ndjeva që je mirë Olda, se kam atë, mm -hmm. shiftën e 6, e ke pas? Ë, normale, normale. Do të kem dorën e gjatë. Po, po, po, po. <laughs> po. E gjatë. Po. Ej, um, thajmë bën mua të lumtur. Nuk po më bën të lumtur, do të kem thënë dihet tjetër. Bën të lumtur puna. Pam. Puna ime, domethënë. Jo, po normal. Thju se lopata nuk është se ajh dhe ajh, po ideja është kur kur njeriu bën një punë që në vërtetë shihon që ka pasion. Pastaj është sikur mm. bën gjërat më theta, bën bëhet bëhet edhe edhe do ta konfiroj shpat masë, nuk nuk undot ti vetë. Ka njerëz për shembull, është një shprehje që thotë ke parasysh të hanat, mm -hmm. njerëzit kanë kohë për të hanat, edhe është një shprehje që thotë që të hanat janë në rregull, ti thjesht u rën punën tënde. Ëh, mm. edhe edhe kështu që un mund të them që puna më më knaq, puna në radio, puna në komunikimi me njerëzit, fakti që njerëzit na dëgjojnë që mm. të, ndaj me ta mngjeset e bëhemi si miq shoqërues çdo dit eku na ndalën në një rrugë na thon oh e pëlqejmision e gjere e tjera e tjera e tjera dhe kjo më më më lumtiron po sigurisht çe do të thot sot yeri për ta zgjatur që më mungoni sot më mungon ne të presim edhe ti edhe ti na mungon ne po s'e di ti bon nuk do ta bësh nuk do ta bësh më këtë ike kafantine nuk do ta bësh më këtë ike dy ditore Jo, jo, do tore, njën, ta bëj credit power. Jo, tani është radha jo, ktheu ti që ti ke më nësh ideja. Po më, au, avaks, po kushtoj gapi një herë. Avasti Olca. Kur s'ta ka vënë lehtë. Olta mezi po pret faktikisht, që të kthesh dhe të hike më një herë. Jam uh, jam më tek, më tek jam ia në Shkodër më i ta marrsha, mu mu ku fillon pedonion, ja? pe donalia, pse disa që u fillon tamam ku fillon te te Hotel Grand Europa, po kjo pjesa e dytë pe dona, ja dhe një me biçikletë, sigurisht. Po shkodra shumë e bukur me sa në drejten është nuk e di Sa her që Sa një që vim duke të të këmë e bukur Që që se qa i ndodhë kësaj Ka dhe ma gira me që plakën e dhe zbukuron Po shi bja nda i blend? Por të rra? Shi bja? Për momentin një Se që koj që njërë që nuk kanë qatra Në bëjnë që kë motin ka shkodra Po fa tjetër, është vranët është këjti vranët Dhe po shkodra E se zume posi shkadran të ashtë nuk, nuk mujë mm -hmm. Por është uh, shumë bukur Me të vërtet, dolla dhjetë e pedonalje Nga që i kështë lagur atë Shiu nga që i kështë lagur atë Kaldrëmin atë, atë gurin që ka Për, për dysheme e pedonalja Apo shëtitorja uh, dhe, dhe reflektonin dritat Kërëndesën dritat Këmë nuk... një foto në Facebook Këmë një faqetimi e Facebook Këmë një faqetimi e Facebook Këmë një faqetimi e Facebook Këmë një faqetimi e Facebook Këmë n ato dridat ndriçojnë edhe reflektohen poshtë tek rruga që është e lagët edhe edhe shto nuk mm -hmm. e di më pëlqen shumë. Megjithëdhe dëgjova, a lexova diku në një në një blog anë portal që s'e ndot një vrasë diku, po ne nuk gjo, me mm -hmm. e di më gjoh, më thon Dremi. Mhm. Është kështu. Ehm, um, mm ënjësi, kjo është më për mua këndpijë sa të bën zum. E njëjta gjë, edhe ishte kënaqësi të folëm sepse këtu ndjehet mungesa jota dhe kjo është sigurt. Mao se diskutojm, djeg do lidhim prap pak më vonë. Dakor, Dakor, por, por para se të ikësh kam një detyrë të vogël për ty. Duke qenë se ti më jep detyra herpas herë, kam dhe unë një anagram për ty dhe lidhjen tjetër ma trëgo nëse e gjën apo jo. Ja. Mirë, një, një sekondë a provoj që ta provoj tani live, 45 kemi edhe 2 minuta, jepi ha. Okej. Okay. Anagrama është Buri kapel. <laughs> ka, buri kapel. B, b, b, b buri, u r buri, i kapel. Është burri po burri me r të butë. Kapel. Buri kapel. Nuk është lepuri. Jo. O, po kode ka bën lepuri <g masked names> më shok. Sikam. Një sekond, më jini një sekond, duro ti. Ai s'do do ta jap dhuratën po e gjete. Buri ka pel. Ëh. Si me zanora apo me pastingllore? Po ti kshu nuk i ndihmon dëgjusi zakonisht. Bravo. Buri ka pel. Kujdes. Kujdes. Ja, vërtetë. Alebup. Kështu, e, kështu i ke vënë në provë ja. dëgjuesit tërë të këto të koke, të kështu që mos e vrit më ndonjë. Shkruaje edhe na na thuaj përgjigjen e saktë. Kur ta djesh. Ta shkruaj. shkruaj <laughs> Okej. Okay. B U R I K A P L. Më shkruaj të një menu e dhomës së hotelit ku do habitat ajo dalit në kafe çka ndas të sot. Shkruaj të murit të murit zonë. K A L. Aha. La. Oh, jam shkërtish anagrama ëh, uh, tash nuk e nuk e gjej. Mirë. <laughs> Do ta provoj, po ta provoj offer. Oh Provojë Ehi, dhe na thuaj më vonë. Një pjesë të radios Club e Fem, Altin, Olta, Lori, Jeri. Mirëmëngjes. Uh, Mirëmëngjesi juve, edhe tani një ndërprerje shumë e shkurtër publitare. Kur t'kthehemi prapm klubin e mëngjesit, shpresojt të kemi edhe një fituaj. Ska gjë kthe kthe <laughs> se kthehemi vet, kthehemi vet. Mos e vrit mendjen. Është mërzitur Olta pak. Pse mi? Nuk e di. Ta hem kur të vi. Mirë, mirë, ha, çemi nesër, po, gjithsesi dëgjojmë pak më vonë, do të jem prapë. Okej, po, okej, okej. Ta të bëjmë pamshim. This is Club FM 100.4. Këm një pyëtje për ty Olta dhe pasaj për pa, tunat Duke që nëse je vetëmi e vajë si mund të këthesh për gjigja uh, Shpesher të, të ndodhë që të kesh grindjetë vogla Me bashkëshor të i në lidhje me hapsiron që zë aji në krevatin të uaj Shpesh <laughs> sh... Si, si a bënë? Qëfar bënë? Pra ki... se dihe që njëri nga partnerët mund të zërë hapsiron më të madhër Si a bënë Olta mërë kontën Në krevat Të të them që i kifara në krevati nuk e bëjtot <laughs> Por <laughs> <coughs> më ndonë të ashtu prap Shumëve shtë tjera Gjeni e kompromis me se duke Arri në vëndin që më ngelët <laughs> Lori mm, Ti tjë, jërë ti më falë Ollëta <laughs> Pasë shumë tentativa Vritë <laughs> të cepi i kërvatit <laughs> Aty mm. Dhe jo e shtë të rirë duke partë të vangën <laughs> Nuk është se shtyn, por si të thuas me gjithë forcën të ndonjë. Nuk nuk funksionon Altina sa e provoj, por nuk funksionon. Ëh. Mm -hmm. Është pesë rënd. <laughs> Pesa e burrit është e rënd. Altinin? Unë nuk kam burrieri, po. Po po pë flas për bullgën. <laughs> Po unë e di që ska burrëtinë, kam kam krevati më thën drejtën shumë të mat. Domethënë i jemi mer diku. Tre veta në gjumë. Oho, paske vëndje, e paske zgjitur. Qëse hapem gjallë edhe prap ka vënë. Lorkak Un vërtet mund të ndukem çik, jam çik mbi peshë domethënë edhe kështu, por unë Lori ti je shumë, dhe disa fakte vënë çse. Vendimi është ai, Lori mlidhet si një macke e vogël. Shikosh, vjen keq ashtu mlidhem nice. Përkësisht është që Lori domethënë ti mlidhesh pak më shumë, siç mund të jetë er, ftoht, si një fëmijë i vogël por një bur që ka pasur këtë problem me bashkëshorten e ti ka bërë diska uh, shumë interesanta, duke qënë se nuk gjende do të asimloj zidje dhe gruaja në këtë rasti zin të hapsiren më të madhe në krevat dhe kjo ato e bezdista, ka vendosur që të andaj krevatin në mënyr të barabart në përmjet një lazerim. E ka instaluar në krevatin dopjo dhe në momentin që bashkëshortja mund të kaloj këtë vijë në ndarse po, që ai ka krijuar merca të dridhura ojil që bën të hidhen përpjet. Kështu që duhet të ketë kujdes me hapësirën brenda krevatit. Do kemi kemi dhënë 1 metër ieri, kështu që duhet të pa, e, e ka ka marrë seriozisht këtë punë. E kanë marrë seriozisht këtë punë. E kanë ndarë gjysër për gjysër. E kanë ndarë në mënyrë të barabartë. Bajër hakun edhe gruas. E vërtet, por një ide shumë geniale, që të instalosh lazer në krevatin bashkëshortore. Si, si auzvicë. <laughs> Së kravati frikë shumë Kërë di ajo e në kodë që zë bënë gjumë të xetë Në në kodë që është të kodës me frikë Për e kalovër via Për e në kodë gjithë frikë për është Për e kalovër via Për e në kënda e këta të të të të të të Po, Ata duhen oltat, thjesht, so, ato e bizis fakti i gjëtnatës që ajo zoha pësirën mështë mështë mështë mështë mështë mështë Po mirë, le të duhen ato kojë që duhen dhe pas taj se cilët që... Le të zihen pas taj, gjëtnatës mështë Njërë nuk, nuk gëshin <laughs> tjetëri, të dohme që një përgjëtje Pallor, të ashtë i kjo e aktivizohet që aktivizohet si në basë momentet Se të ashtë i mund të kjetë edhe momente që... Po të ashoh Çe kupton gjat ditës. Po e pa as, dilem. Gjat ditës. Ai vetëm në momente, çaj bezdiset gjat natës, më falni. Në momentet që bezdiset gjat natës, dhe ajo nuk çasim. Nuk e kupton çe ka zënë hapsirën e tij. Do ofrojmë sot. Këta janë çica لازم. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Ora është në 9:37 minuta, jemi me klubin e mëmjesit, në klub e Fem, ishin pikë 4 dhe në ekranin yes, si, Mjë si, e Club TV. Blendi, më dëgjon? Mirë, mëmjesë edhe një herë. Edhe ne të luajmë shumë mirë. Si jeti? Gja Lorin çfarë u kënajse? Lori, Lori këtu, uh -huh. Lori paska humbur kohë për për ratë si mbyllë goja. Po po, pra, e vërtetë është. Duhet mungosh më shpesh që të zbulojnë talentet. Ai Delori, ai Delori. O, fantastik fare. Do bëjmë një mision bash. Nafe. Vetëm ju të dy apo <sharp inhale> dy të do jemi të gjithë? Tanisë Olta po qan në këtë moment. Lori dhe Blendi pas 12 natës. Do quhet Loli, Loli dhe Blendi. E them të gjithë juve, të gjithë juve do jeni jeni të ftuar për si dëgjues. Mirë. Faleminderit. Dakor. Na dor në fakt flam, po s'ka që do ju dëgjojmë. Olta do bëjë një sakrificë të madhe, nuk do flër. Po. Do të përpiqet fare Olta. Do mundohem kshuarta në një natës deri nga ora 3. <laughs> një, po mirë, gjumin e parë po e bëj un, pastaj zgjohem prapë. Po, pastaj duhet të qeohesh shpejt se do bëjmë ndër misionin e mëngjesit si zakonisht, se këtë po, nuk do ta lëm. Kemi klubin në 17:00 edhe Un pa nuk do fle më fare. Ah, është brava. Se do ti un kam 2 vjet që fle. <laughs> ti qesh. Po te po, si i po ngan si shkoi programi sot? Mirë. Ti se shkoi dita, të të të dita të sot? Dita s'ka filluar akoma për mua. Akoma. Fill... Po kër, kër ti merresh me vrap, shijon natyrën, kështu që jo natyra, shoh... ka filluar dhe po. për ty? Po, një mënyrë, një mënyrë, mm. në të të të të. një farë mënyre, në një farë mënyre vesh vrap në çot. E madh atletet e vetë dhe se thash kush e di po mdel në një mondsi për për vrap, po nuk mm. u bë gjë, se që është shumë shi, që është shumë shi. Tanë, çdo të zon nesër, po, në grupin e mëmëjesit, përveç se muzikën e zgjidhni ju etj etj etj, do kemi edhe një gjë me ari ndo luajm nesër. Po po, patjetër. Loj, loj zemrash apo jo Olta? Po po, faleminderit, faleminderit. Si faleminderit, Olta. <laughs> faleminderit për mundsinë që po na jep. Po, po faleminderit. Faleminderit edhe ty që më falendërove. Po kot nuk quhet A... zemra me fat, mi Olta. Faleminderit që nesër po, do maja për zemrën. Olta, si quhet loja? Zemra me fat. Ase nuk të dëgjojmë zemra me fat. Zemra me, me fat, fat, me fat. Një vrim në zemër. Po, një vrim në zemër. <laughs> <laughs> ka <gjotë> zemrat e fat. Okej, okay, por ne, po ne sot do të ndaj çfarë kanë mundsi për të fituar dgjuesit mëson. Do e zbuloim nesër blendi këtë pjesë, se do ketë shumë jo, dhurata. Do ja thjesht që ngjallja kuriozitet. E ke okay, mm -hmm. parasysh po si, që që mezi të presin 21 orë etj etj. Po gjithsesi, shansi është shumë i madh nesër që fitoni dhurata në klubin e ngjesit bashkë me lotarin kombëtare, do bëjmë një do bëjmë një lojë që quhet zemra me fat. Është vërtet. Okej. Okay. Bogardia dalë <laughs> derit. Falini ç'a ç'a bonardi, se si ka Maltinë. Maltinë? Mirë, mirë, jam duke u. Po kujdeset pa, për, për zemrën, Daltini që ta ket në formë meser. Po. Po e mban grotën. Bëj gimnastik zemra. <laughs> na na mungon uh, mjekra jote kolegjit. E ke, nuk do e prek derisa të vijë deri mes. Okej. Dhe dhe mos e laj, dizon? Jo, jo, fare. <laughs> oh, bom. Oh, ma. Blendi më shua një kuriozitet, ai gjete anagramën apo jo? Jo, e, që që isha, jo zemra, apo kemi nese ato në zemrën. Çfarë ishte? Republika. Republika. Pa. Ja kudo fjalmë. Je që ja, do djesh këtë tjetrën. Kemi edhe një tjetër aktive. A juve ja pas keni fut, ja pas keni më po, po, po, si të mëna? Na thon drejtën. Si bëj oltës, dënë për orën par, e parë. Na thon drejtën, dënë për orën e tretë. Ka ndryshuar cikahun e emisionit që kur i ke ti, po prap nuk kemi dal shumë. Po. E ha, ma tregoni pak, se çfarë di ti? E dyta është i bota tuniki. I bota tuniki? Pa. Mm. Dhe cuditërishë, m... cuditërish, lori e ka gjetur me një herë, më habiti. I bota tuniki. Sikur kështë e... Fituar bota, lëtari. Unë jam, un jam përfundimishë zero për anagrama. I bota të tuniki. Të Bravo! Kërënë kërënë kërënë se shumë i mëndoj mjërzit. Nëhe, e shëkanë? Kimi, kimi ka... Kjo, jo. mm. N nuk mier, nuk, mier, nuk ja, e lart, nuk a, e lart. Jo, nuk të e, ta themi dot tani. E kanë gjetur Oltan, ndërkohë. Nëse kemi një fitues, do t'i japim një ndim. Tja themi se Atëre Blendi fillon fillon me A. I bota okay, në, tuniki fillon me A. Ajo ajo është shumë. Nuk ai jo jo. Antibiotiku. Bravo. Ndijesh ndijesh më i çetani. Ne ne nisemi nga rrethana personale. Ora. Ciao, ciao. Jansa ilaçi që <laughs> përdor <pundur> Altini. Dit <laughs> dit bukur andaj. Hajde shumi. Kalosh mirë, mirupafshim. Pach, ciao, ciao. Hajmër të marsha, mirupafshim. Hajmër të marsha, put put. Atëre Olta kusht e ka gjetur. E ka gjetur Ta Olanti dhe fiton një orë nga Prime Watches, 962 i baro numrin. Ta Olanti vjen një orë dhe mori. Bravo. This is Club FM. 100.4 Mir mengjes. Mir mengjes. O Facebookum suggeron li do jem shumë me fotos nanon. Wow! Sa <laughs> mia. <Some> People <laughs> you may know. Mm -hmm. Si thoni? A më bosen në Facebook nuk oh, do. Do të bësh so atë? A bën? Në kasë. A bën? Unë sempoj. Ai vendio se e kam bë dhe unë për nuk. Jo, jo. Si është ke punë? A ke bërti më nuk ti pranon, a? Jo, jo, pranon. Pastaj vetë si të çjellsa oferta. Hajde, ke filan lokale et, filan lokale dhe s'është fotos nana. Ku është fotos nana? A do të thotë në njëri që ka lokale dhe 2 sekonda, 2 sekond. Në. Ku qe ofron Facebooku? Tu do të jetë fotos nana, s'kam unë si. Edhe Facebooku ngatron ata? Oh. Ja ky ky. Ky e pas ka kusht që dhe i shkruajnë të gjithë. Faleminderit për ftesën zoti Nano i zoti Jag marti Zanai. Respect for you brothers Nano. Faleminderit për shoqërimin këtu në Facebook. Wow. Si se so një tjetër. Një me mbiemën Shala. Jam shumë i nderuar që madhat mundsin të mbijem pjesë e shoqërisë tuaj. Eh, uh, një tjetër thotë zoti Fatos, ju mm -hmm. falenderojm shumë që jeni bër pjesë Kiam bër pjesë e shoqërisë tuaj, ju uroj gjithë mirat, jeni të nderuar. Ja janë shqiptarë të Zot. Një mm -hmm. sekond. Falënderoj për miqësimin, zoti Fatos Nano. Ju jemi privilegjuar. Faleminderit zoti Fatos Nano. Cavalliere. Porsche Shops. Po tosi. Kjo mund të ishte një fushat. Falënderit Fatos Nano. Faleminderit <laughs> <laughs> që ekziston, vë ato nuk skuani ti edhe. Faleminderit që pranuan kërkesën time dhe ju juro shë, uroj shëndet dhe mbarësi. Respect i shkruan një malsor. Ai kanë këtë përgjigje. Res... Fatosi ka reaguar. Jo, jo, jo. Po në në murin e tij mund shkruajnë gjithë jamë mund ta ndjeshesh Lori. Po. Shkruajnë të gjithë që që janë janë gjitha falënderime për miqsinë që u ka u ka dhënë, domethënë. Që sji bie Lori që ky s'është Fatos Nana. Vetë njerëzit janë Jo, ishte një Fatos Nana që të bonte kështu ftesa Filang Club, Filang kështu. Ku je burr thot, shteti dhe vendi është në rrezik. <laughs> Ja si do ti aku jam. Mirëpushë. Edhe un gami shumë pa neza. Ëm. Po më e di të mua këtu, mesazhet që të vjen ty nga Tezja. Mhm. Mhm. Neza, ëm më unë kë nuk është fotos nana i vërtetë. Kështu që ja Food Court Facebooku që më sugjeron për mik. Un dua miqsi vetëm me anët e vërtetë. Jo me këta. Kur ta djeshmë Facebookut. Po si anjë. Atyre. Atyre goca doja që të bënim një lojë të fundit. Mhm. Mm Para se të largohemi, tani e bëjmë një me me text obishift ku do të bjerë që vuaj. Mund të shkruaj emrin në kafshë mm -hmm. dhe ju do të bëni kafshën. Pa ba, baba. Ha. Ta bëjm kush pëtonse më. Hajde, pse ta bëjm ha? Si do të zgjidhim biktimën? Unë të riqem. Jo, jo, ti çfarë të riqesh ti do të riqesh? Kush pëton e bëjmë? Unë boll kam. Po pse ta bëjmë ha? Si, si. si ja, ja, de... <laughs> po <laughs> pa pra, hajde, jemi, ajemi katër vetë. Kemi letra, kam letra, kemi pië letra kush pëton këtu edhe. Unë them, atë, atë do të bjerë. Ata vullnetar në radhë. Kam ato letra, sa ajemi, sa më mund kujt i bjerë zemra, po atyre, jo. Atë kemi para të lloj, nuk dua ti ngatroj lojëra. Atë shiko. Fillim fare. Fjutim fare. Ëm nxirrni, nxirrni secili. Çfarë? Unë do të shkruaj këtu. Numri më i ulët ose numri më i lartë? Do të nxirrni kisha nga një dorë. Okej. Uf, uf, uf. Nuk do të nxirrit në njëjtën sasi kishë. Tash jepi Olta. Nga 110, 2 sekond, apo Nga 110, më të duart. Nxjer të dy duart. Jemi. Ëm 9. 9. Jeri. 6. 4. Ok, Lori. Lori Ja, një moment Një moment <gjotës> 9, 6, 4, në të zënë Lori, që do në të jeresh? 2 Lori, këtu kam shruajdur Numëri me i ullët 2 ah, Numëri me i ullët Do me thën... dënë ti, do... okay, okay. ti do më shkafshë <gjotës> <gjotës> Ti e numëri me i ullët Ti dhe shkafshë a për sot, Lori <gjotës> Kafshë a e sot, me në krybinë më gjësit Që e të lërinë Terezë i mishdashë Oh, je A tëre, Lori, duhet të bëjtë si kjo kafsh Shama e një Shama e n Kam ne një si kafsh. Isha më një si. Sa problem Lori. Do bëj një, okay, but... një kafsh të njëor. Okej. Lori, do bëj një kafsh të njëor. Nuk është të thon që diet kafsh. Ti, ti ndërkohë Lori mund të provosh. Ndërkohë mund të nzer sa të bëj blendi kafshën. Unë mm, ndos mm, provova. <laughs> bravo, bravo Lori. Bravo oh, Lori. Sa i mirë Lori. <laughs> ja që më shkruajtur. Okej. Okay. <mysim> Mëjtës mund tjetë kafsh, mund tjetë shpend, mund tjetë amfib, mund tjetë uh, pesh okay. Peshqin nuk kanë zë, se s'kan korda vokale, kanë përshytin, po uh, Atere, Lori do t'bëj, si kjo kafsh që du t'a gjeni, edhe juve në digjim, 069 20 70 22 Du të gjoni, se, uh, se si kush, se, si, si cila kafsh për mundohet që t'bëj Lori Uli, <mysim> Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, Uli, U Edhe një tjetë e lori, bravo. edhe një tjetë e kujdes. Kwenk, kwenk. Je një shu i vërtet. Kani Olta duke që <laughs> du si këse që farën thonë e kushtë do tjetë fituesin. Olta ti mund të shohërshë. Bo, uh -huh. ndërko, ndërko kam edhe fituesit. është mm. Nëritani që më ka thënë Pandeli Majko si ka humburë Palto. Bravo! <laughs> fitonë 2 bileta për në Cineplex. Sharadin tërën e ka gjetur Eriona. Ka thënë letëzues fitonë gjithashtu 2 bileta për në Cineplex. Bravo. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ëh, uh, më kan thënë që Lori po bën si një bib. <laughs> jo, nuk është <e> një bib. Signora Sac. Po vajtaj po bën, po bën si bib. Kush kush thaan si bib? <laughs> nuk ta them se si fillon Sherri. Uh, <laughs> ah. Na Lori, mos bëj si zoti. Hey, Signora Sac. Sac. Jo, për jemi afrë. Ja, jo, për jemi afrë. Ja, jo, për pra. yeah. jemi afrë. Jemi afrë. Në faktë po a i po bën Osak, për bënë si një Rosak, për unë i kam shuajtu një tjetër fjaqë. Por u këtë të disim për të... Aja, dë të të të të tishë. Në atë e familje e një një një një. Atë i afrë jemi. Porra. Atë i afrë Rosakë. Shudet për në besinë sërë. Provaj dhe një një një një një. Prov E ka gjetur Drini dhe ka thën Patok. Bravo, bravo. Unë gjithashtu e ndihmoj nga Electronic Lab. Bravo. Ja një sekondë. Bravo, çu kur e bëre ishte fiks. Është ës Lori, bravo. Si ndihesh Lori? Jo mirë, mirë, vetëm kisha dyshim me isha Rosaka Patok, domethënë se. Po unë kisha shkruar Patok, si pandop brenda vetes. Po unë nuk e di atë që më këtë. Ndjej vetes. Ky është një moment për këtë moment për Lori. Sigur do të shohësh të fiks. Si ndihesh ti? ja ka e merdini e vilori si patoku martin mec mec Jan <laughs> yeah, Lori, Lori perfudoron. Lum Lori. Bravo! Uh! <laughs> bravo Lori. Bravo Lori, bravo. Ande, tende, tende, tende. Mos i shini roba gota. Mos i dijni këto. Atere, atere. Laemir. Hey. <laughs> Kale, i lutem! I lutem! Barojte! I lutem! Bjori, <laughs> mos, mos dhirmën se po dole do të shmanden një! <laughs> get... O Lori mos dhirtë se do të shmanden! Ojo! Ojo! Ojo, ati edhe ashtë i mos dhirmën, okej! E, bxon, bxoni! Mostrasi! O bravo, Lori, Lori, bravo, Lori! <laughs> <laughs> uh Lauren. Do you do shit, Dori? Let it know in Kurdistan she to. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.